O care nu începe cu a fost odată. Cum așa? Da, t -o -t -o. Atunci cum începe? Pe cu a fost undeva. Unde? Într-o țară îndepărtată, așezată la cealaltă parte a pământului, peste mări și oceane. Este așa de cald acolo încât frunzele nu cad deloc din copaci, o -o -o? adică din palmieri. Sunt numai flori și verdeață, iar iarna nu vine niciodată Dar da, da, copiii copii sunt în țara aceea? Da, sigur, sigur că da, ce întrebare? Înseamnă că acei copii, dacă nu au iarnă, nu fac oameni de zăpadă, nu se dau cu săniuțele Dar povești văd că au? Da, ca toți copiii de pe copilă Au și cântece? Da, bineînțeles și, și, și cum sună cântecele lor? Uite așa, ascultați Remando, cantando, vamos a pescar. Remando, cantando, vamos a pescar. En mi botecito yo surco la mar, sol y aire puro. Oh, Și de unde vine acest cântec se numește Cuba Iar copiii ei sunt cubanezi Ne, ne spui o poveste de-a lor? Cum să? Chiar acum Povestea pe care am să vă spun s-a petrecut într-o câmpie din țara fără iarnă. Când anume nu știu Nici nu apucase bine soarele să-și mângâie săbile strălucitoare cu care biruise noapte. Când, într-o tufă de hagui? Ce este acela? Un frate bun al salcâmului nu nostru Nu mai întrerupe povestea! Spune povestitorule, ce s-a întâmplat într-o tufă de hagui? Apa pe o stăpâie, și cipin-cipin Apa pe o stăpâie, și cipin-cipin A fost ora 5. <coughs> eu știu păsărește Exact, exact, cu o punctualitate păsărească Toate zburătoarele câmpiei s-au adunat în sfat mare Ce spun, ce spun? Ei, nu știu, ceva introductiv introductiv Și de ce vă uitați așa la noi, când cu un când cu celălalt? Pentru că nu vă cunoaștem. Să vă spun eu, prichindeii de lângă mine sunt copiii care vor să afle povestea voastră. Da. Așa, deci, ne pare, bine. Ne, pare ne, bine. Pare. ne pare bine. Și acum să ne prezentăm și noi, da? Eu, după cum vedeți, sunt îmbrăcat în straie foarte, foarte colorate și asortate. Știți, îmi place să fiu elegant. Ia uitați-vă, pe piept mi-am prins o cravată argintie. Îmi stă bine. Foarte bine, dar cum te cheamă? Depinde. De cine? De cine mă strig? Dacă e un specialist, îmi zice colibri. Copiii cu Vanessa îmi spun însă sun, sun. Bine, așa vom spune și noi. A te Te A cum să mă prezint eu? eu. Pana nu, eu, eu spun Eu sunt mai mare. Da, da, eu sunt mai nebun. E frumos vă șade. Nu e așa? Chiar acum ne-am schimbat penele. În schimb, vă certați de atâta vreme și copiii nu știu încă cine sunteți, cine politicoși. Mă Nu, nu, nu, nu, nu așa, pe rând. Cu toate că semănați foarte bine. Sunteți frați, nu așa? Și după cum văd tu ești mai mare. Cum îți zice? Senserenică. Da, cam lung nume. Dar mi se spune pe scurt, senserenică. Și pe tine cum te cheamă? Eu sunt foarte cunoscut sub numele de Cartacuba. Sunt printe și vioi. Nu ca sabanerul. Dar unde este sabanerul? Că nu-l văd. Nu Știți, m-am sculat foarte de dimineață și am uitat unde sunt și am adormit. Ce leneși Ce mare și gras, dar lângă tine cine doarme? Mai doarme cineva? Nu se poate. Nu ah, se poate. E nevastă mea, Sabanera <gântu -i> Sabanera, dor? <adormi. gântu -i> Nu-i frumos Scoală-te ce ar... repede Ce-ai sabaderule. Sabanerule? Oh, oh, ce? Niciodată nu mai trezi din somn atât de devreme Ia oh, o zi deosebită, avem ce? un să <gântu -i> Copii au venit să ne vadă oh, Hai, trezește te oh, odată, oh, chiar mi se face So, oh, e mălipsită oh, Ne-am mult cu voi Nu faceți altceva decât să dormiți <gântu> Ia uite, uite și niște canari. Sunt taimei din nu mai că Ce de aici par fi ceva mai mare. No, noi nu mai no. suntem canari de foarte multe vreme. Stră, stră, stră da. au fost. Nou ne zice Bihirito. Da, Bihirita. Da. De mult vă cheam așa? Da. Am împătrânit cu numele Avem și nepoți, da. sunt aja de drăguți. Dar mi-au ieșit din nou și vrem să le facem o căsuță plină cu jucării. Știți, de asta am venit aici și am început sfatul. Vrem într-adevăr să ne construim căsuțe, una mai frumoasă decât cealaltă. Să fie trainice și luminoase. Și vă place locul? O să fie cel mai frumos cartier al păsării. Deocamdată nu mai vorba de voi. Să vă văd la treabă. Eu am și găsit-mă cu potrivit pentru căsuța mea. Vreau ca la sfârșit cea mai frumoasă căsuță să fie cum e și normal a mea. Să zică ceilalți, Cuba ești un meșter neintrecut, cel mai mare, cel mai priceput dintre toți, un constructor emerit. Da, o să-mi fac un edificiu modern cu acoperiș auriu. Da, auriu ca un dobleac. Oh, da, ce văd, Ca un dobleac. Oh, ce mare e. E numai bun pentru căsuța mea. E asta da, descoperire. Așa, în partea asta va fi camera de zi, da. ce o altă cameră pentru musafir. Aici ce o să-l-o să nu ți atinge meu. O, oh, n-am nevoie de musafir. plecă de aici, te... repede până nu mi-a scut ghearele, știi? Te vorbești, prățioare, doblecul ăsta este al meu. A, ba, nu, ba, nu, că eu am venit primul la el. Da, dar eu l-am văzut primul, deci al meu. Stai, stai. Stai, stai, stai. Hai că n timp să ne certăm sen serenico, să rezolvăm problema civilizat. Cum ce-i că cum? <g liksom> pe păi cum, în ciocuri să ne luptăm, ori în să ne sfâșiem, Pe mine mă știe toată păsărimea pământului, sunt un sens serenico pașnic, nu-mi place să mă lupt? Haide, haide, haide, haide, nu te mai preface, ce de ori ai venit să-mi ceri ajutor pentru expedițiile tale? E de data asta, însă o să vedem noi, care pe care, ha! Ha! Ha, mă simt atacat! Trebuie să apăr onoarea doblacului! Nu vină încoace cortocul, băfrățioare! Să ne măsurăm partele! No. E e -a -a să mergem să ce pe câmpul la... Pentru doblaț înainte! Ha, Vedeți cei doi frați s-au luat la nuptă? Mult mai simplu era să-și rostească doblațul împreună. Este destul de încăpător pentru amândoi. Da, da. Ah, da, eu vă cine se apropie a Cine? Sabanerul și Sabanera. Nu prea ne-am gândit la viitoarea noastră că soții, am obosit. Ah, și soarele s-a ridicat sus. Am umbra. Uf, nu găsești un loc să te odihnești pe câmpia asta? Dar ce văd? Sabanera, tu dorm. Nu, nu Mi se pare că visez. Ciudat, nici eu nu dorm. Dar parcă și eu visez. Același lucru ca și mine. Ia să vedem. E mare și aurin. Strălucește ca un soare. Exact. Nu-i un dovleac? Te-o zic că ar bine să ne trezim din visul O fi el frumos, dar locul e periculos. aproape Hai să Repede, repede vino pe-i sabane. Nu, nu, nu, nu e bine. Hai pe-mi pace. mi Hai într suntem în circuit. Trebuie să fă fugă. Să ne apărăm. Ah, ce păcat, ce să ne așteptăm. La nu e timp acum cu dacă am fi fost lăsați în pace. Ah, cum fallat ne-am fi făcut din două ăsta. cu asta. tace. Tace. Probabil ne îndoi cursa. Ma ma mă ma Multe se întâmplă pe lumea asta. În tufișul de-alături am găsit penele -a -a -a. fraților, Cuba și sense, -a -a. dar nici i Păi e p -a -a, p -a -a. clar, nu s-au mai încăput în pene. S-au plictisit de locul ăsta și s-au dus în altă parte să se bată. Mai bine. E liniște. A, și ne putem construi căsuța. Ce noroc pe noi cu dovleacul ăsta. Hai la treabă, Savanera, la treaba. Savanerule, câte dormitoare ar încăptea în dovleacul ăsta? Unul și bun. Zău, știi că ai dreptate. Așa că apucă-te să-l faci până mă duc eu acolo la umbră. Să-mi trag un pic sufletul după spai asta. Să te plictisești singur. Iasă, că, că vin și eu. Și dacă dormim, casa cine o face? O să facem noi, dar da, când vom fi odihniți, nu? Acum, acum hai, repede. Da, da. timpul, timpul e prețios. Și somnul dulce. Oh, și visele plăcute. Mulțumesc, Avanera. Oh, La fel și ție. Așa ori, savanerilor Uite, așa o să vă prindă noaptea fără căsuțe. Și o să doarmă pe unde o rapuca Unii își construiesc casa numai pentru dormit Iar după cum vedeți, alții nici măcar pentru atât. Ia uitați-vă acolo Păsărelele și-au ridicat deja pe jumătate cuipurile Într-adevăr, și dintre toate Cel mai mult îmi place acela din mijlocul câmpiei Din tufișul de bambuș mm -hmm. Vedeți copacii aceea ca niște da, da, da, trestii lungi și groase da, da. Nu e așa că e, e foarte frumos cuibul da, da. de acolo? al cuiar! Al lui Bihirito și al Bihiritei. Cu câtă plăcere se uită amândoi la el. Da, ia, uite, că și iau zborul și vin încoace. Știu eu un izvor de unde curge apă dulce și limpede. Oh, după atâta muncă, un strop de apă e cel mai mare dar pe care mi-l poți face Bihirito. Să fac o încăpere specială, da, știi? Pentru nepoții neboție, noștri. da, bine. <gătă> și o să o umplem de jucării. Mm, vom decupa ferestre mari da. ca să pătrundă cât mai multă lumină. <gătă> și eu voi aduce în ciocule semințe de flori și le voi săti în dreptul ferestelor ca să ne odihnească și să ne bucure cu parfumul lor. Iar, iar eu voi aduce strop de apă a, de izvoruri cel dulce da, da. ca să crească florile frumoase, a, Îl facem casă de odihnă pentru păsărelele care vin de departe ah. Și sunt obosite no? Foarte bună idee Să ne apucăm atunci imediat de treabă Ca să avem timp să terminăm și casa noastră Și cealaltă Hai, hai să-l a tejer la ronda A la orilla del camino Para que así cuando pase. Dragi copii, vă relatez de pe șantierul Bihiritelor. Vorbirea mea e prea înceată pentru repeziciunea cu care cei doi își desăvârșesc cuibul. După cum se vede, va ieși ceva extraordinar. Prima încăpere, cea a nepoțeilor, este gata și își așteaptă oaspeții cu ușile deschise. Acum, în timp ce Bihirito construiește sufrageria, Bihirita termină de construit dormitorul. Iar în timp ce Bihiritu a terminat deja de montat instalațiile de la baie și conducta specială care aduce apă de la izvorul cel dulce, Bihirita își admiră bucătăria pe care de-abia a aranjat-o. Și gata! Ce frumos arată acum dovleacul! Cine mai știe că pe acest loc a fost cândva un dovleac? Unde Unde e dovleacul? Aici era! Da! O mai am, da, dovleacul nu-l văd. Sense, frate, prietene, tu ești sigur că mai suntem întregi? Întregi, nu prea. În orice caz, mi am lipsesc multe la inventar. Și mie, da, în schimb, parcă sunt alte lume, în locul dovleacului, uite, un palat. Da, cine l au fi construit? Cine, mai întreb și tu. Hai să intrăm. Hai să intrăm. Nu pot. De ce? E încuiat. Păi de acum, dacă sub soneria de la intrare scrie bihirito și bihirita, B ce înseamnă asta? Bihirito și. Asta înseamnă că. că e casa să Să sunăm. Că să. Să sunăm. ați construit această casă. Casă? Acum! Putem să intrăm? mai așa, să vedem. La Cum să nu? Aha, dar ștergeți-vă mai întâi pe picioare. Sunteți plini de praf. Pare că construit o lume de case. A! Bihirito. Am treabă cu Bihirito. Facem face un duș, dar vine imediat. să vă servesc cu ceva până? Da, da, da. Nu? Cum nu? Nu. Satină Bihirito. Oi, tânăra, harta cuba! Biheritom! Biheritom! Vă acuzăm pe tine și pe biheritopan de dispariția celui care ar fi fost care ar fi fost... Adică, niște cadou adică... ăsta. Ahahaha! Ahahaha! Ahaha! Ahaha! Ahaha! Ahaha! Ahaha! Ahaha! Ahaha! Ahaha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Liniște! Că de aici este cu supărare? Da! A trezit! Priviți cum se clatină noua casă de ceartă care s-a iscat înăuntru. Larma a și i ajuns cu viteza visului la urechile adormite ale sabanerilor. Sabanerule, da. tu, tu auzi ce auzi eu? M -m -m mă tem că da. Pai, dacă tot ne-am trezit, hai, hai să mergem să facem dormitorul cel nou. Hm? Poate în Dovleac e ceva mai liniștit. sigur, are pereți, zona. Hai, hai să mergem. Sabanero? Sabanero a dispărut, Dovleacul! Ha, a dispărut! Pai, da. păi, ce ne facem? Uite, toate celelalte cuiburi sunt gata. A, așa e când te bazezi pe un Dovleac. Amușa, amușa vine noapte noaptea. Noi? Noi unde dormim? <gri> <gri> hai, hai, hai să intrăm acolo. E, e o casă foarte frumoasă și mare. Poate până mâine stăpânii or să ne adăpostească și pe noi. Bine să mă întrebați! Aici este casa mea! Ba, mea! Vă nu, că eu am găsit dobleacul! Ba noastră și a nepoției ori noștri! Ba nu-i adevărat! Aici a fost un dobleac pe care noi l-am transformat în căzut! un moment, prieten! Un moment! E ce bine că am sosit noi! Odată cu venirea noastră, se limpezește totul! De acolo, de acolo! Eu am sosit primul la dobleac! Dar eu l-am văzut primul! Și a construit casa! Stai, ce-i de pământ? A cui este această casă? Dacă la noastră? noastră. A nu vi am văzut, să te mai dai de Copii, situația e gravă. Păsărelele se bat așa de tare încât dovleacul e în primejdie. Iar dacă pierde dovleacul, nu mai avem nicio poveste. Trebuie să ne apărăm poveste. Trebuie să interveniți voi, imediat. Să forțăm bă, că Nu se poate. Mai bine să-l pe sun Uite și de și din și alte păsărele, Și păsăreile pompieri. Gata, focul bătăliei a fost timp da, da, da, casa, casa e mea Eu am văzut-o primul nu, nu e drept, la noapte, la noapte nu avem Unde să ne odihnim, odihnim După atâta luptă Pai e casa noastră și a nebunțeilor, nu Vom vedea imediat cu este Alaltră. Tu, Catacuba, ce ai făcut pentru această casă? Da. Eu? Eu am apărat-o cu prețul penelor mele. Îmi dați voie să nu intervin? Nu a apărat casa, ci dovleacul. A, am văzut e. tot! Casa nu era construită încă. În loc să muncească, să o înalțe, s-a bătut pentru dovleacul cu fratele lui, Sensă. Mulțumesc! Iar tu, Sense, ce ai făcut pentru această casă? Eu am văzut-o! Mai atât? nu de ajuns? Nu, ah, mai e rândul sabanerilor. Noi, ah, am... Ah, ah, cum am, cum să spun Sabanerii au dormit tot timpul, nu au muncit ah. deloc. Iar voi, Bichirito și Bichirita? Noi? Noi am construit-o. Da. Nu am făcut cine știe ce așa, după gustul nostru. Așa? Da. cred că sunteți de acord că această casă este pe bună dreptate a lui Bichirito și a Dați voie să vă spun câteva cuvinte? <giric> prieteni, mă pă... <giric> emoții! Am început să vorbesc măsărește. <giric> prieteni, prieteni, mă bucur că munca noastră este prețuită. De la trebuie stră străbunicii noștri, care erau cu multă vreme înainte niște potești canari, am învățat că în numai muncind ne putem ridica un cuib cu adevărat frumos. Da. Cuibul meu își deschide porțile pentru voi toți. Da. și Dacă îmi promit că mâine se vor scula la răsăritul soarelui și până la amiază își vor ridica cresuța aici lângă a noastră, atunci îi adepostesc că noaptea asta. promite, În ce privește pe Cuba și pe sense, ei primim și pe ei. Dar cu condiția, ca de acum înainte, în loc să se războiască, să-și construiască împreună în bună pace cu voi. Așa vom face. Un moment, un moment. Ca să răscumpere necazurile și stricăciunile pe care le-au adus cartierului nostru războindu-se, propun să termine de construit și casa pe care o începuseră mai înainte, Bihirito și Bihirito. va fi casa de odihnă pentru obosite, care vin de Iar acum, prieteni, sunteți invitații mei să le desfătăm mai întâi cu dulceața apei de la izvorul tuturor. Deci, așa se termină povestea noastră Nu, cum o să se termine? Tocmai acum și tu și copiii sunteți invitați pe trecere noastre ai păsărelelor Inaugurăm doar un cartier nou Vă mulțumesc la Vă mulțumesc camino para que así cuando pasen la canten todos los niños la la la la la la la la la la la la la vamos a tejer la ronda en lo alto de la loma para que las mariposas la perfumen con su aroma la la la Tejer la ronda, vamos a tejer la ronda en el llano y en la sierra. Para que se den las manos, niños de toda la tierra, para que se den las manos, niños de toda la tierra tejeremos la ronda, sí. Que tejeremos la ronda ya, con aroma dulce del cañaveral, del cañaveral, del cañaveral, sí. Que tejeremos la ronda, sí. Que tejeremos la ronda ya, con aroma dulce del cañaveral, del cañaveral, del cañaveral. Del cañaveral. ține ține încă tare moșneagul nostru. Da, da. La anii lui, după ce a trudit atâta... Viață întreaga. E ca să se undeva ca să o odihnească, dar el nu. Eu fiu aducând a... în delednicirea asta, Miscaiva văduși. Cu altfel nu văd de ce-ar năduși asupra vârstelor astea. Miscaiva, ai spus? O strângem noi toți într-un an cât adună el într-o vară. E gata. Se da. cheamă că am ajuns la mamă. Îți mulțumim, moșu. Îți mulțumim. Apoi, da, de ce atât de mulțumit? Ca doar n-am făcut cine știe ce E, Oricum, ne-ai scutit de o la un euro. Da, da, da, și de o -ntârzie. E Mai vorbă. Spune când e vorba. Spune-mi ce pentru trecerea. Nimic. n ta, nimic. Cum, nimic. Așa. Că nu pentru bani fac eu ceea ce fac. Atunci, pentru ce? E, cum să-ți spun eu. Așa, pentru o vorba bună. Pentru o vorba bună. Da. Păi ea de fame și de sete. Poate înălțimea ta. Atunci de la mine o ai. mulțumesc. Iar eu, a două vorbe și un bănuț. Ia că te l moșul. Da, și de la mine. Să trăiești, moșule. Să trăieți și voi, feții mei, și să apucăm să ne mai vedem și dată, sănătoși și buioși. Nu pot, nu pot să cred că moșul ăsta trudește aici numai așa de dragă de a E Ei, ei, întorci, văinarule. Bine, bine ai făcut, că începuse să-ți să duc dorul. Și ție, ci ție ți-a fost dor? He, cu atât mai bine. Hai în colibă să mănânci ceva. Hai! He, nu vii? Uh, un om la apă, repede barcă, repede! Da, ah! Nu-mi deci Stai, stai liniștit. Eu sunt bucuros că am venit la vreme. Mulțumesc. Cum să mă plătesc? Cum să. Hai, lasă. nu te mai frământată. Stai și vino să Și coreiul? Ce-i cu dânsul? m-a prins vârtejul, am văzut, mi s-a părut că văd, o ramură de copac lângă mine Ei. și m-am agățat de desnătăjduit, dar acum știu, era el, coreiul, șartele mm. sfânt. El și tare ni să nu-i fi făcut vreun rău tocmai lui, care el nu face rău nimănui. Aici-s, vină-ndată să re-mbarcă, să re-mbarcă, mm. hai, hai să scăpăm coreiul de la nec. Lasă asta, lasă. Strașnic, m-am mai strâns omul acela aproape să mă smâtuie. Des spaim, de, spain, de Știu, știu, știu, știu, de aceea nu-i fac nicio vină. L-a scăpat. Da, da, trebuie că-i colea pe mal. Atunci e vine și pentru el și pentru ceilalți. Ceilalți? Care? Cordagii lui. Cărbunarii? Ei, cei asunși în codul și alungați. Și nevoi. O, dintr-acește e, va să zică. Da, unde de fapt? Că pe mal nu văd parcă pe nimeni. Nimeni? Înseamnă că s-a afundat în pădure singuratic. Și dacă nu știe poteca cea bună și nimerește în mlaștenile ucidătoare, Flăcăule, fugi! Fugi pe urma lui! Sau, sau stai bine, stai, stai să mergem amândoi. Y acabo por ahí, le dije los Ce e Asemenea, doar el a scăpat de la necadineaul Parcă am intrat în pământ Uite ce, eu nu din istorii de-astea și pace Au intrat în pământ Ia câți călăreți vrei și ceea ce-a dată pădurea, Am nevoie de amândoi și vii Am înțeles Hai. Haide. Haide. Haide. Hai. Haide ce este? Am aflat ceva de mirare în barca moșneagului a, o, pungă. Da. o pungă cu galbeni dar, dreptate, el înălțimea sa, judelei. că nu trudește moșul ăsta aici numai așa de dragul de-a trudi. Un galben, o pungă întrealtă de galben. Unde? Aflăm, noi aflăm. Altceva n-ați deslușit? Nu. În nu. Embarcă în colibă? L Am răscolit peste tot. În afara sărăciei lui n-am dat de nimic. Alta. Sărăcie și galben nu se prea potrivește. Ce cu cei plecați în codru? ce întârzi atâta! Du-te pe urma lor! Pe înălțimea ta! Du-te, am zis! Da, și singur? Nu cumva-i vrea și pază! E câinele. Atâta am lucru am înțeles și eu! Da, de unde și până unde? E al moșneagului! Trebuie să fie și el pe-aproape! Înseamnă că l-au la dibuit, ai moștri! Nu cred că-l văd singur! Singur? Ziua bună, o vedea noi cât de bună, moșule, o vedea! Și mai ales... Pentru cine Unde-i tabăra răsculaților, că mi-închipui, că de acolo e. Nu știu, îmălțimea ta. Ce tabără, ce răsculați? da punga asta, de unde-i? Da? Acum o văd întâi. Dar de nu știu nu știu, moșule. Păi dacă nu știu... Și negreșit nici de oștenii pe care i-am trimis Adinaur în Codru, nu știi mare lucru. Oșteni în Codru? Aveau vreo călăuză cu dânsii? Și ce dacă... Păi dacă n-aveau, n-ai să-i mai vezi? Cum așa? Mlaștenile. Mlaștenile ucigătoare nu iartă pe nimeni înălțimea ta. Ce vrei să spui că s-au prăbătit toți? Până la unul. Așa v să zică. Și tu nu i-ai văzut, nu înălțimea ta. Nu i-ai auzit. De fel înălțimea ta. De pungă nu știi nimic. Cum ți a mai spus? Poate că o să-ți amintești de toate astea dinaintea judecătorului. ta. Înălțimea ta mă usindești, fără de vină! Gata, vorbim! Părcul de oase trimis asupra noastră le înghițim la știna. Bieți oameni. Păi dacă te înțeleg, omule, în muzică să te bucuri, tu o, te amărăști. Erau dușmanii noștri. Așa este. Da, veneau să ne întemnițeze, să ne ia viața. Așa este, I -i noi plâng că erau și ei oameni dar că mai slabi decât noi. În sfârșit. Ce ai mai deslușit L-au prins pe moșneam oh. L-au legat și l-au dus către cetatea neagră oh. Mă timp pentru viața lui mai mult cred decât să Trebuie să facem ceva nu Ne greșit pentru tot binele pe care l-a făcut Să pornim pe urma lui și să încercăm Suntem puțin prea puțini Oricum cu brațele încurcijate nu putem sta Pe care l-a lăsat inimă Niciunul e drept ce apoi în cetatea neagră Mai mare peste dregător judele cel rău Care nu știe ce e și trebuie, trebuie să tălcuim ceva Și să-i și. Coreiului sfat. Ceinstiti, dragători ai cetății! Ați ascultat mărturia capitanului de oastei și pe aceea moșneagului aici de față. Chiar dacă ceea ce leagă de răsculați nu e tocmai dovedit, Punga cu galbeni îl învinește în E, de unde o are? Din misteria împărătească se cheamă ca furato. A, furat a primit-o trepreț de la cei ascunși în codru. Atunci, iarăși el impede uneltește împotriva o Pentru că din cer nu putea să-i cadă așa stând lucrurile, să cotesc că pedeapsa nu poate fi decât una. Tai blița! Tai blița până la capătul zilelor lui! Iartă-mă, moșule. Apoi, de ce mă băi? Pentru îndeletnicirea asta mea. Ei. Un de ca multe altele. Ba nu e ca multe altele, că e ticăloasă câtă vreme mă să țin în fiare oameni ca dumneata. Tot e bine că gândește așa, măcar acum. Gândesc cum să nu gândesc, când văd de pe zi pe alta temnița umplându-se cu păstori și cu cărbunari de nevoie fără de număr. E, toate au în început și-un sfârșit, băieți. Așa înțeleg eu. Odată și odată temnița nu se mai poate cuprinde pe toți cei necăjiți. Și atunci? Atunci zidurile ei firește s-ar prăvăli și cei din la lor vor răzbi afară. În ziua aceea mult aș vrea să fiu alături de voi, moșule. Temnicer! Porunca înălțimea ta! Stai la tăclare, cosândiții! neam niște paie, moșneagului. într un tâlhar de codru e bună și de goală. Da, da, e bătrân în înălțimea ta! Și ce dacă Te s-a ia inima? Trage zăvorul să nu te mai prind și o cu dânsul, punând la cale cine știe ce! Înălțimea ta. He he he he. He he he, înălțimea ta, capitan, și tu, judecătorule, care cel din tâi trebuie să ții dreaptă cum până a dreptății, și voi, dregători, însemnați cu stele și cu fireturi, he he he. dacă ați ajuns să vă fricoșați de un moșneac ca mine și de șoapta unui temicer bărunt, hei... He he. Se cheamă că vă simțiți înjumătățite puterile și aproape sfârșitul. Strigați la mine și la ceilalți doar ca să vă acoperiți temerile și ne asupriți din aceeași pricină. Mușule, mușule... aici tu ești, băiete? Nu mă mai recunoști. întunericul ăsta, coreiule, dar cum te-ai ajuns până în cluba asta? M-au adus pe brațele ce din Codru? Ei. Și m-au lăsat sub meterezele De-acolo de nu mi-a fost greu. oh! of, of. și cumva frică. Nu, am optat de o unde nu de frică. Am văzut de atâtea ori moartea cu ochii, că odată mai mult... Simte tare, a venit să te scap. Cum crezi că ar fi cu putință? Ia frunza asta și ascunde-ți-o Da Dar ce fel e? Ai iarba viarilor? Desface lacătării Vinde Vindecă într-o clipită mușcătura de coreini. Mușcătura de... nu -mi La ce mi-ar folosi acum? Acum la nimic, dar mâine, mâine, la ceasul acesta or mai devreme, n-ai decât să-i spui că știu un lac fermecat pentru asemenea boală și ai să vezi. Bine, cureiule șarpe sfânt. Un galben mie. Un mie. Un galben mie. Un galben mie. Mai cinste nici că se poate. Nu, dar nu degeaba, ești judecător. Așadar... A fost odată o pungă cu galbe. Și acum sunt două mai mici. A fost de o zi a moșneacului. Și acum ea noastră <laughs> şi la vorbici să facă cu densul. Și întâmți, cu atât mai puțin, nu. <laughs> El se mulțumește cu spunea Conforma forma bune noi cu niste gelbiori. <laughs> Un țipra de femeie. De unde să stai piscat în plină noapte? Din spre iatacul domniței! Alerg! Alerg! Alerg să-mi chemo ștenii slugile să văd ce s-a întâmplat! Alerg! Nu te domnița, prin mă, pătria, mă, să văd și eu ce este. Piciorul, Doica! Au! Au, piciorul! E tot numai o rană! Domnița. Au! Și crește rana și se umște... E mușcat la șarpe lui Corei. Coreiul! Cheamă vracul! Spune-i draga mea, domnița, dată, voi vesti pe oh. amândoi. O, oh, Doamne! Doamne, cu ce-am păcătuite mă lovește soarta între atât. Or, tatăl meu, oricei ce-mi sunt aproape... Oh, tată! Tată, zece pungi cu galbeni, o sută dăi din visterie! Aceluia ce fica să va putea sănătoși! Nenorocire, oameni buni! Nenorocire! Asupra palatului împărătesc s-a bătut amărăciunea cea mai grea! <gânt> de mușcătura șarpe lui Corei. Mi-a un împărat cu dar bogat va răspăti pe cel ce iarăși sănătoasă o va face. mi zid moșule ce sau domnita domnita cea mai mică șei cu ea? ne atac bolnavă de mușcături a șarpelui corei și vracii. se dau de o morți și își spun mâinile iar împăratul e? împăratul dau o jumătate de împărăție să știe sănătoasă cum a fost băiete spunei că pe italieni or cui trebuie să i spui că eu mă încumet tot asta să o vinde. ta, moșule eu iar mă dar poate nu știi de nu vei zbuti călăul să te eu băiete Prea bine moșule prea bine. Moșneagul închis în temniță. Și zice că e în stare pe domniță s-o ce de plin. Moșneagul închis în temniță. Nimic dar zice că e în stare s-o vindece pe domniță. Moșneagul închis în temniță. de moșnezi țar acum. Acesta zice că e în stare pe domniță s-o vindece de plin. Lârg să-i spun mari, Maria ta! Ce este, Moşneag închis în temnic! Ce temnice și ce moșneag. Nu mi-ai spus de ună chiar domni atacă în toată împărăție, oamenii sunt slobos. Așa e nu tocmai cum să spun, așa e să se vedeți că oricum dar spune mai degrabă. Dar. Moșul acesta zice că e stare pe domină să o vindece de deplin. Să vină tot acum! Să nu mai întârzie! Să vină tot acum! Să nu mai întârzie! Te-ai lăudat că poți pe fica mea să o vindeci Să fie sănătoasă cum a fost Că poți să o vindec e adevărat, mărieta, Dar nu cu gând deșert, de șert de laud am spus-o Atunci? Voiesc copila de durere suferesc. Și inima părintelui de grea amărăciune Și pentru lucrul tău ce-mi cere o pungă, două, nouă Niciun galben, mărieta. Tot eu aș vrea să-ți dau ceva tu mie? Ca unul mai bogat în ani decât măria ta mm. Mi-aș îngădui, mă iartă, o povață Dar asta mai pe urmă Adevărat Să mergem la domniță, măria ta Zăbava este rare ori folositoare O, oh. Oh, Draga mea, liniștește-te Liniște oh, Iată Ca un cuțit Durerea, piciorul mi-l retează. Domniță! Nu! Nu te apropia! Mai rău o să mă doare. Din potrivă, din potrivă, domniță, frunza asta de o aștern pe rană, mai blândă ca o adiere o să-ți facă. Frunza asta, dacă mă minți... mi i părul alb, domniță, și cugetul la fel. fi moșule prea bine binecuvântat Domniță, cingajă copilă Îți mulțumesc și eu, bătrâne, ca un părinte îți mulțumesc îmbrățișându-te, măria ta. Și ca un împărat îți mulțumesc îndeplinindu-ți dorința ta cea mai fierbinte O, tată drag Să plec, aș vrea, măria ta, să plec la casa mea din Codru Ești slobod, firește să o faci, dar... Înainte de a pleca, să-mi spui nici vorbă Cum aș putea, cu ce, să-ți răsplătesc atât de minunată vindecare Un împărat nu poate datornic să rămână? Ascultându-mă, măria ta Da, da, așa e, ai dreptate Îmi făgăduise și-a o povață Nu te sfii Spună, moșule, te rog Copila mea, mărit împărat Șarpele corei și șarpe sfânt el rău nu face niciodată din semin Da, da, toica mea mi-a spus cândva la fel El pedepsește însă uneori pe cei ce pe vreun semen a supres Dar musule, nu mi-amintesc Măcar o vorbă la locul ei să-i fi zvârlit cu Ivan Fachel Niciu! nici eu, cinstit, aș recunoaște asemenea păcat Nu mi-ar fi frică nici rușine Unul ori mai mulți Deslujitorii tăi de-au făptuit Se cheamă că Maria ta Ai făptuit Da, da, așa e Parcă-mi amintesc Chiar astăzi Sfetnicul cu niște vorbe Cam tare s-a încurcat Și semănau acele vorbe Grozav cu o minciună Minciună, spui măria ta Minciuna lui deosândește Pe cei fără de vină Să stea în temniță și în fiare Și asta numele mării tale Asemenea minciună se cade din rădăcină ritizată Așa e, moșule, așa e Și eu, din vechi istorii știu că mai degrabă s-ar cuveni să ierți un ticăloș, un tâlhar, și chiar mai mulți Decât să pedepsești pe un singur om fără de vină Cingasă, copil Mergi Cine? la casa ta, om bun Pentru tot binele făcut, acum nu știu o altă plată, Maria ta Inima... Să-ți mulțumească mai deplin decât făgăduindu-ți cuvânt împărătesc, povața să-ți urmezi mereu că o-i trăi și moștenire să o las acelora ce sceptrul după mine o să-l poarte. E, bine te-am găsit, hoinarule! Adică nu, nu, nu, de data asta eu am fost pe drumuri. He -he, dar fără voia mea, crede-mă! Ce te mai guduri, ce te mai bucur, Da, să știi că și eu mă bucur, băi, și eu. Și știi de ce? Cum știi? Ți-a spus coreiul așadar toată povestea. E bine, e bine. Atunci... Înseamnă că o va istorisi și altora, și altora, pentru ca timpul ei să nu se uite niciodată. Ei, dar pe una alta, hai la am noastră! Hai, băie, hai!